але на них теж висів чималий добротний замок, на якому стояла пломба. Вікна теж виявилися цілими і замкненими. Сигналізація була справною, вона її сама відключала. «Може, він вкрав ключів Інни?» – висловила припущення продавщиця. «А якщо вкрав, то як він, коли заліз всередину, замкнув двері з надвору?» питав міліціонер. Я по думки подякував за запитання. Відповіді не було. Як виявилося, Інна мала їхати зранку на базу за товаром. Подзвонили туди. Інну розшукали, і вона відповіла, що ключів в неї ніхто не викрадав. Міліціонер пошкрябав потилицю і сказав, що мусить, хай там як, відвести мене у райвідділ і скласти протокол. Я погодився. «То як ви все ж таки опинилися в магазині?» – спитав він дорогою. «Я розповів, розумівши, що розповідати, як було насправді, значить зашкодити собі. До того ж, мені хотілося тепер лишитися на одинці з собою. Розібратися в думках, відчуттях, проаналізувати те, що трапилося, Нарешті просто відпочити, хоч я не був стомлений фізично. Доставлений у райвідділ, я ще раз був допитаний черговим і повторив те саме. Формальних підстав не вірити мені у них не було. Вони могли, звісно, затримати мене до з'ясування обставин, хоча б на дві доби, але не стали цього робити». Все ж я був не останньою людиною в містечку. Не бомж, не злодій, не якийсь приблуда, а молодий спеціаліст до того ж працював у суді. На щастя, черговий не знав, що вчора я вже приходив сюди і підозрювався у замаху на життя Ніли Трачук. Відпущений на всі чотири боки, я вирішив замельдуватися до суду хоч і мав на щоках добрячу щетину. Плентаючись туди, я обміркував усе і дійшов висновку, що нічна сновида Інна швидше за все теж належить до банди, яка протримала мене цілий день в тих ідіотських кімнатах. Так, цілий день, бо я вже знав, що тепер не середа, а четвер. В суді виявилося, що мене вже давно очікує Микола Мефодійович, що мене вчора розшукували цілий день, що голова суду на мене взагалі дуже сердитий, і це виявилося правдою. «Чи не здається вам, молодий чоловіче, що ваша поведінка викликає щонайменше підозру?» – сказав голова суду відразу після привітання – зігнорувавши мою простягнуту руку. Саме так, щонайменше підозру. І пояснив після паузи, яку я терпляче вичекав, не подаючи ні звуку, ви приїжджаєте до нас на роботу. І тієї ж ночі гине провідниця потяга, яким ви прибули. Мало того, саме того вагона, в якому ви їхали. Вона наклала на себе руки, нагадав я. Тим більше, тим більше, наче зрадів голова. Проходить якийсь час, ви знайомитесь з іншою дівчиною, ночуєте в неї, і вона, як не дивно, теж позбавляє себе життя. Нарешті вас знаходять у крамниці, куди ви невідомо, як і навіщо залізли. Отже, ви все знаєте, сказав я. На жаль, сказав голова. Повторю. На жаль. Мені щойно подзвонили з приводу магазину. Невже ж жебрак, подумав я і спитав у голос. З райвідділу міліції? Так, з райвідділу. Чому вас це дивує? У нас прийнято інформувати. А про Нілу Трачук вас коли поінформували? Вчора. І теж «Правильно зробили. Чому ви усміхаєтеся? Я б на вашому місці не усміхався, я б серйозно задумався. І все ж таки я усміхався. Не приховано, бо не міг себе стримати. Я зрозумів, що голова суду віднині мій мимовільний спільник». Що поводить він себе так, як і мала б поводити людина, котра знає тільки ці три факти, пов'язані зі мною. Самогубство двох дівчат і моє загадкове проникнення до крамниці господарчих товарів. А я було мало, не все місто став підозрювати у якійсь змові проти мене. Може, розповісти йому все, як є, подумав я. Але що розповідати, коли я, власне, сам нічого до пуття не збагну? «Чому ви мовчите? – сказав голова. – Вам нема чого сказати?» Я повторив йому версію, яку вже виклав міліціонерові, сержантові та черговому. Я одразу ж попросив дозволу піти додому, поголитися і відпочити. Голова дозволив, правда так сумно, що мені защеміло серце. «Невже прощається?» – подумав і поспішно вийшов. «Ви почали відпускати бороду?» – спитала мене секретарка. «Кажуть ви...» «Я почав відпускати хвоста».